وَلَا يَحْضُنْتَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفِرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَظُرُّوا اللَّهَ شَيْنَ محقی ده جنگی وقدم عدا کرنگی ده جنگی بدل واقعات بیانشو صورت پر اقتدا کیم اصل کتابو دا غي بیان نو دلته بیان د سورچ اصل مضمون دې دا دې کتاب مبارکه بیان شروع کړي او تسلیم ورکل پر آیت کې نوې رسولات والسلام او په دې آیت کې زړه نن راځل دې او دا عذاب بیان لیده پاردری کافران نا اللہ برمئی ولی احزن کاللزین پریشان او خفرن کی اے پیغمبر تالر الَّذین آغا کسان یسارعون فی الکفر شدیف و کی داخلی پجلتے سا او خازن مانا کردہ یسارعون فی نصرت الکفر شیپ جلتیسر مندوی امداد دا کفر تا دا کفر مدد کی دا احلی کتاب دا احلی کتابو کب بکون دا کپرانو امداد بیکا اغیت ربتا با نو دینا سوک مراد دی نیاخو تینا دا احلی مراد دی و بازوی احلی مکہ تینا مراد دی منافکین تینا مراد الفاظ عام دی تا دا غید واجه زیاد پریشانو که پیغمبر مبیوزه مغم جنکیه شدید و کفر امداد تمندی ویو کفر تمندی ویو کفر کی داخلی ولی ورقصی اللہ وجبه یعنی انہم لئی ارضور اللہ شو دی اللہ تلاتا زر برابر زرر نشور کولی نو اللہ تا مراد دا اللہ دین تا زرر ورکولی دا اللہ دین تا از زرر الله اللہ تزرر و قول مراد دا اللہ نیک و بندگانو تزرر و قول مطلب دانی دا اللہ الله و بندگانو تزرر برابر زرر نشو نو زرر چا تورکی نو زرر زان تورکی او زرر اس سے شیر اغیر ورکسی بیان دا یرید اللہو اللہ یجعل اللہم حضن فی الاخرہ اللہ دا, دا دید بدا ملے پا سبب باندی ارادہ کڑی دا چې اونګر زیددید لپاره په اخرت کې چې کبر تمن دی, دی پا وی اونګر زیددید لپاره په پا اخرت کې حظا حصہ مبارک سه سم ورک او تللونی شي د جنت نه ثواب نه د الله د ملاقات نه سورت منو شي ولهم عذاب عظیم او د تکد کفر د جلتا د وجه ندید لپاره بنوي چه امداد ده کفر که کفر که داخلی دی نلوی عذاب مورت ملا بی اِنَّ الَّذِينَ اشترعوا الکفر اللہوی دعاوه کسان دی اشترعوا دی کفر غرا کرده ایمان پا مقابل دی ایمان کی کفر قخده او ایمان نخخد لن يدُر الله شيئا بي الله خدا خبر بیان شي کو پر خوین الله ته سن نقصان ور لن يدُر الله شي الله ته اس د الله دین ته الله دا الله نیکو بندگان ته ازره شو کولې فري كفر بندگان ځان بربادي او ځان تباکه ولهم عذاب اليم او ضد باران عذاب اليم دي عليم عذاب تو دردناک عذاب دید پر دردناک آزاب دید پر دردناک آزاب دید پر کفری ورکڑری او ایمانی پریخی پا آخیرت کی دردناک آزاب لا یحسبن للذین کفرو انما نملی لهم خیر اللہ انفسیم انما نملی لهم دعایت او ورپسی آیت ما کان الله لیذر المؤمنین علا ما انتم علیه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 نو دامون حق دی نو اللہوی دادی خبر رکھتی دادی جواب رکھتی شو دادی دعوی جنن تا جتاسو دا اللہ خواق ہے اللہوی گمان دے نکی کافران چی مونگا دیتا محلت ورقور دادی دا پارے بہتر دے دادی دا زانون دا پارے دیکھتا اللہ نور حکمتو ندی عرض ہے کہ اللہ دیل امر او محلت نور دی شکنی دا بندے قوحی انما نملی لهم لی الله محلت دا د پارا ورکو چی دی گناوون سیوہ کی سیوہشی پو گناوون کی گناوون سیوا کی انتہائی سیوہ کی زن لا دو گناوون نا امن لہنے لکی چو گناوون سیوہشی نوولا ہم عذابون موہین بیاب دیتا پر رسوا کون کی عذاب نو کذر ای اللہم دکی نو دور عذاب ورکا ملاو نشک اچو سنبہ اگرد شید نو دم را به جنونم سوای کینه چې سمره عمر سوای جنونه به سیوا شینه دم را به عذاب سہش نجاب دانه چې په دې ګمان مکه وي چې دا محلت تاسو د لپاره د خدای تاسو سره محبت تا یا تاسو سره د خیر را لګي دا استدراجه دا الله تاسو عذاب سہي الله مبا بغویو پرمزه کړل سند الله تعالی د نبی دا سلام نه تاسو چې بهتر کمه انسان دې په امر له سناو په اړه چې کوم انسان وګد عمرې وو عمل یې کوي من طال عمره او سنع له نبی عليه السلام څخه پوښت شریر انسان کوم یو دی نبی عليه سناو په من طال عمره وساعمل بترين انسان هغه شي عمرې وو دې هو عمل یې بړي چې کردار یې بدي ځکه چې عمرې سمره وګد دې ندمره غوڼه الله فرمایي دایې حکمتي بیان کړه د دوی شوبان ځای لکره ورپسې د دې نه یو عام خبر ورو تک تاسو یو قاتریو ګناغاري انسانو باندې عمر ملاوي سمرا سر کشي کې زیاتی کې خلقو سره د الله نه پرمانه کې ا دمر په دې متنو کې ډوب دي ا دمر ته عمر ملاوي کې په شته د الله ترپاڅ استدراج دي او الله دې ده پر عذاب سره دي کې حکمت عام طور هغه چې نیک نيوال الله تعالی محبتني وربسم ما کان الله ليذر المؤمنين اعلم انتم عليه حتى يميد الخفيف من الطيب ذيكم اشاره التصراحه ذكر ودي کی اشارہ خبر غزات چې مسلمانانو د الله وخت دی نبوت په مصیبتونه ولې راوړي او بدر کې په مصیبتونه راغلي عام طور چې مسلمانانو توغورن اکثر په مصايب او تکالیف کې اشد البلاي علی الانبياء ان بیاوب باندې ټول رضایت مصیبتونه حریص کې راځي د سمردیندار انساني نه پاره باندې مسائب او تکاليف سيوال نو دا الله تخ وخت مصیبت په ول رضي نو د دې شوبې جواب کوي اغه باندې ناراحت لل او جواب الله کو دي باندې رازي نو حق خود خوا خلقت د الله تعبې مصايب لري نو الله جواب حکمت بیانوي وسره وسره حکمت بیانید مسلمانانو د مصیبت اور د اعتراض او د اشکان د پمته چې ګوره الله په muslim دا سنې کوي چې بډی کریم منافقانو مې خالص مسلمانانو دی نه الله بجدا کول کې ماکان الله ولي عزره المؤمنین الله نه چې بریډ مسلمانان ته حالت باندې چې دی باندې کم دی نن خبيث وجوده کوي منافق او غندا گدي والا غندا انسان هغه وجوده کوي د پاک انسان د خالص مسلمان معنی مطلب دا دی چې الله امتحان سره ډول جوړ کوي دید پر مصیبت او امتحان نارضي شیدا مؤمن الله ته خوښ دي مصیبت او امتحان دید پر راولي چې الله تعالی کرا انسان صحیح مسلمان جوړ کوي او منافق چې کم ظاهر کزان ته مسلمان وي هغه الله تعالی جوړ ن امتحانات دي پار پار امتحان ده پاره نه چې مسلمانان الله ته نري خوښ نو معلومه شو را خبره امتحان هزي مسلمان باندې چيده د پتو لګي چې ده خپل ایمان او خپل نیک اعمال برقراره پاتې کی یا رست کی نو بیا دې باندې خامخا لا قسم چې د شانه نزول نم معلومي چې دې خازن لکیلی چې کوریش نبی علیہ السلام و نی چه تکو مان که جستا مخالفت سو قیب وور کیا استاسو خبر منینا با جنت کیا نو دی ازمائشونو تسزر رو تخور سکتا مونتا بیانو که جدا دے. مسلمان دے مسلمان دستا ملگرو که دا منافق تے دا دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا دا او خام احبا آیات بانیم اتراز راجی چې خدای پاکي په پیښېان سره जुدا کوي مصیبتونه تکلیفونه په مؤمنانو راولل د سبب پیغمبر ته ویلو کې دا مؤمن دي او دا منافقته دا ستاپه ډله کی صحیح مسلمان خبر ورکړل پیغمبر ته بیان وکړې امتحانات ته ضرورت ننبه پیغمبر کې چې دا قانون نه رځه قانون هم دکره ترکه پیغمبر بیاي یا وني پیغمبر خو زمانه تر قیامت اوس پیغمبر قانون دغه الله امتحان راولي امتیان سر و جدا کول کئی پاتی خبر ورکو پا غیب و باندی مغیبات و پا پوٹو خبر و باندی دا مسلمان دے دا کافر دے دا منافق دے دا اللہ تعالی آم خبر خلکو تنور گئی یو پیغمبر دا الله کان اللہ اللی اطلعاکم غلاللہ ندے اللہ تعالی چه تاسو تا خبر در کی طول آم و خلکو تن پا پوٹو سیزین و باندی تاسو منافق و مپیجن ہیں مومین و مپیجن ہیں ا دا سی اللہ نگی آن ولیکن اللہ یجتبی لیکن کم چی ورکی اللہ تلا دا پیغمبران اختلنا آغا چال رچی وواری ناغتا دا بازو پٹو خبرو علم ورکی لیکن نبی علیہ السلام دا بازو خلقو علمو نبی علیہ السلام یو صحابی دے خوزے فسی بغتے خودلی بھو پا نم نمیو تا خودلیو چیداز ما پدی ملگرو که دامو نافکتے دا دامو با قاعده خودی ودا نه لکه جن ذکر که عام قانون د کره ابتلا او مصیبت الله تعالی ولې جدا کوي خالص ناخالص. ده ورکی ورکی او ناخالص البته چې ده د الله پیغمبري نباز په ټو خبرو باندې ابتلا او عیب ورته ابتلا ورکی چې غوره کې الله تعالی او هغه ابتلا ورکول سر مقصود اعداوی د پیغمبر پیغمبري مسابت شیدا دل دلیل او ګرځیدل په نبوت باندې بازي خبره وته الله تعالی به نو آم رسولان اللہ ظکر کرو. آمینو باللہ. ایمان رالي پا اللہ. پا اللہ ایمان رالي. اللہ پیغمبران دے لیگلی پا اللہ ایمان رالي. ورسولی ہیو دا اللہ کا رسولان ایمان رال. زکا اللہ یجتگی. اللہ겠지만 اللہ کھ manga زلکنتی د.» اللہ قالتو. اللہ فرمائی تمنوم و تتکو. كتا زمل پیغمبران pap不وتو. او زانو ده گنان اوساطو و ده کپر نام اوساطو. نو فلاکم اج استاجره پر بیا دے لوی اجر دے دے لوی ثواب دستیاب نو دی آیات کی اڑک خبر و ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ذا بیان الله تعالی زجر او زورنکی او دادی و اشکال ختمی دادی منافقان اللہ اختلاف امائی چکم کسان بخل کئی چکم کسان دا سی دی اغی بخل کئی او دا بخل پوجبانده دا گمان کئی چی دا زمین دا پڑے بہتر دے زمین مال پا بچی زکاة نور کئی دا دا آیت شانی نزول اندغل شای عبداللہ ابن وصود سے پرمائی آدہ کرنگی ابن عباس سے پرمائی ابو حردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آیت نازل شرع دا آقا کسان و بارکی شای بخل بز بزکاة که و زکاة بینوار نو بازی مسلمانان هم که دیش شای زکاة نور نو دا آیت د غبرکه نازل شوه دي بعض خلک اغه دا ګمان کوي چې د عمل ور نه کوي بس زمان بس وی چې زکات دې نه اونزي پر دې سره زکات دې نه اونزي واجبې نو آیات اگر چې د هغه چا برکه بیان کړي او مذمت کړي او عذاب بیان یې او ير ورته هغه چا چې کوم زکات نه نکړي خو دا آیات مطلب مفسرین لیکل دا عام د آیات دا زوړنه چې آیات کې کما بیان کیږي عذاب ده یاني دا هغه چې فرض دي چې زکات او دا هغه چې فرض دي چې پرځې حقوق مثلا د حز حق ده او کې مہر یا بل حق ده یا بچو حق ده یا بل قرض ده چې پر دې حق نه باغې باندې بخول کوي او نه ور کوي نو آیات کې چې کمازا بیان کیږي دا ټول مبارک دي او نازل شوی آیات هغه دا هغه چې مبارک دي دا کوماندای کو زکاة بینه ورکو چه دید ووجه مین مال سیوائی نو آیات عام ده الفاظ عام نی نو که کافرانو دا گمان کری کافران نو کافرانو بینه و زکاة شتا دینا خوبی شرطی ایمان پیشتا چی ایمان راڑی او بیا زکاة ورکی نو که دا کافرانو دا گمانو که مسلمانانو بینه ایا پخپل مال بینه شیعر مسلمانان شو زکاة بوارکو نو اللہ پرمئی دا گمانو ندنکی نو دا کافر باندې او آیات کافر باندې کې حکې دین شي ځکه په غو زکات نشته او باندې امامان په با کافر باندې زکاتوي بشړتلی ایمان مطلب د دې ایمان دراډې زکات ورکړي او کني ایمان دار نه زکات ورکو نه ایمان دار نه موذ کو نوډه لاځ نه نو بهرحال دکه کټبسیلی مسله زان الله تعالی فرمای لا يحسبن الذين يبخلون ګومان دې نه کوي هغه کسانه یا بخلون چه اغی بخل کئ گمان دی نکی آکسان چه اغی بخل کئ بخل پسکئی بما پا زکاة او پا زکاة دا آغا شے بانده آتاهم اللہ پا زکاة دا آغا مال بانده آتاهم اللہ چه اللہ دی تورکڑ دے من فضلی ہی دی میرا بانیا خبولی دا نو پا زکا بخل دی گمان نکی دی پدک پا بخل بانده گمان نکی و خیر اللهم چی دا بخل ددی پر پار بیتر ده و ددی میاں با بل هو شر اللهم اللہ برمائی دا بخل کل پا زکاة بانده پا پر پرزی و حق بانده دا نور هو شر الله دا ددی ده پارا دیر ناکارا دیر ناکارا شید او دا ناکاروالی بیانی کئی اور پسی سایتو وقونا ما بخلو به یوم القیام اللہوی عمل بکلشی توب بکلشی ما بخلو ما اغمال اغمال اغم دزکات مال اغم پرزی و واجبی حد بخلو به چی دی پاری سر دنیا که بخل کرو نو دا با توب لشی دستنا یوم القیامة دا با توب لشی عمل بکلشی ددنا را توب شیدی یوم القیامة پرست دی کامتنا نده خوزان زرقیامت تولو عرصہ الله تپاتی شو ولی اللہی میراسو السماوات عرص پا عرصہ ظاہری و مجازی ملک چید دنیا کی ملاو ملک او دے مالکو ام ختم شو دنیا کی با عرصہ الله تپاتی شو خیرت ترنی شوڑے ولی اللہی میراسو السماوات والعرب الله دا پار دے میراس دا اسمانونو او دزمکو واللہ بیما تعملون خبیر اللہ ستا سپا عمل باندے خبردار نو دا آی چته زکات په مال کې بخل مونږه چي زمونږه خرب چي غریب شي نو صدقات بدن که صدقه ور کوي خیرات کوي نو دا بند کیږي چې نور کمزورې نشي حالانکه تد چي مال ملایږي ست مال کې برکت راځي نو دا صدقې دا وجه راځي او دا د زکات دا وجه راځي او پر دې حق پکې ورکه چې غریب شي نو دا م پر حق م باندې پر حق ورکو نور برکت شي او حدیث کې مناجی شیعیا کم و شخ زان دا بخل نساتیزا کستاسو چې مخی کوم حلق برباد شوڑے او تبا شوڑے دینے دا پا بخل سره تبا شوڑے پرزی حکوکی منع کڑی او دیو جنہ زان دا بخل نساتی او پہ آمبر علیہ السلام مسلمان کې دو خبرې نجمع کی خسلتان الائی اتماعانی پی مومنین البخل یا بخل وسوء الخلق بیوب دخنا کی ترمذی روایت دا 122 مسلمانانو کې جمع کې او اساغه چي آیات کړهل چې دا به امیل په شدتنه به توک ماشي نو ذکرنګ حدیث کې مراضي پیغمبر صلی الله تعالی وسلم د بخاری روایت ته اوا حدیث کې دا آیاتم نبی علیہ السلام ذکر کړي چې انسان ته الله مال ورکوي د زکات ورنه کو دا قیامت پرز با در دین گنجے مار دو پرشی شجاون اکرا مستلل ہو یوم القیامت شجاون اکرا شجاون اکرا مار او داو پر سترگو بانده با دو توری نکتی دا توری نکتی چی پیداری خطرناکو ماری توری نکتو والا دسترگو دا, دا پاس با توری نکتی او دو تبا امیل پر پرز دا قیامت بانده او اگر مار به د دې جامع تخلو ورواچی یوې جامعته او بلې جامعته دا دوا جامعې بوله راټینګي او دا غمار غم بو ته بیان کئ انا مالکا زسترا مالم کنه په دنیا کې تاسو را انا کمزک زسترا خزانه مې چې تا زکات کینې مور او بیا وي نبی السلام دا آيات قلستو دا چې کوم آيات ته لا يا سبن اللذین یخلون بما اتهم الله سيتوقون ذیکن د توکل پس دے. امیل بکلیشی تاو بکلیشی تو دا بخاری روایت کے دا حدیث راگلے نبخ اللی کل پر زکاة باننے او دا دے واجی شیخینو روایت دا بزر سے او ایو پیرا نبی علیہ السلاموی کعبی تردہ والی کعبی پسوری کی نبی علیہ السلام ناس تو کعبی پسوری کی ناس تو زلالا ماچی حرکا لازیونتی نبی علیہ السلاموی چې هم لغ سره نو رب الكبر د تاوانین خلقت په پراو د کتابه مې کس نې ډیر تاوانین خلک ابن ابي السلام ځان سره دا خبرې کولې زلمه کېناستم بس لا ناشې ونم مخسرن وي ابن ابي السلام نه ميدار ته پوسو زما مور مور فلارد په تا قرباني د سوکري چې ته ډیر تاوانین خلک ته قسم مرصو ابن ابي السلام و فرمای دا خلقت چې د دې معلومه و ډیر مالون والا هم الاكثرون اموالن داډیر مالون والا خلک ته دې خیرت کډیر بربادي خو بیا اوپر مليو خبر ده مگر دا چی خیرت تمور کيو ګس ترتمور کډيو اشاره وکړي شاه تمور کيو مخک مرګي مطلب دا نه پر حق پکې بالکل نپري پر دې حق پکې نپري زکات پکې نپري کله الله تعالی د دین د وچه تولید پرې داګین پره ان نبی علیہ السلام فرمایي چې دا حلقه ته چکم تاوانین دي خیرت ډیر مالوال خلک دي مگر دا چې مخ کې او یو طرف ته بل طرف مطلب دا د کسرت سره دا الله د پروارک نه دی بچي ان دی وځي بل ځار الله ته پاتې د دنیا کې مونږه تاسو لږه الله تعالی مجازم ملکیت راکړل او چې د قیامت راشي دا خبر هم ختم شي مونږه تاسو د لاس نه بداږي الله تعالی ته ټول پټولوا ارس پاتې شي وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يَبْجِلُونَكَ خَفَّفْنَا عَنْكَ الْعَذَابَ الَّذِينَ آثَامُوا يُسَارِعُونَ إِلَى الْجَنَّةِ سَرَّاعًا فِي الْكُفْرِ فَكُفْرِهِ يُسَارِعُونَ إِلَى الْجَنَّةِ كَأَنَّهُمْ فِي الْكُفْرِ فَيَنْتَظِرُونَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ يَكِنَانِ لِإِلَهِ رَبِّهِمْ شَيْئًا بِذَرَوَنِ شِيرَ كُلِّ اللَّهَ تَعَالَى شیئن زر برابرون یرید اللہ ویراد کرد علم اللہ یجعل لہن دا چونگر زیدید پارا حضان سحس مبارکہ دجنتنا فی الاخرت پاخرت کی ولہم او دوید بنا عذاب نعوی مازال لیدے ان اللہین یکننا کسانشتر و کفران چې ورکه لې کوفر نه کړل د ایمان په مقابل د ایمان کې لای رب الله دځهر کې زرم شي الله ته دین د الله ته شیان زرب را بر نظام پربادي الله تعالی سره زرب را وَلَهُمْ دُيْنٌ إِلَى رَبِّكَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَاذَ كَرِهْتَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا دي نكي دي أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا طُغْيَانًا كِبْرًا خَيْرٌ لِّلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ بِهِ تَرَدَّدَ ذِيدَ زَامِرَ بَارَا دِيدَ بِالمُلْت گُمَان نَكَي چدا د دې لپاره به تر دې سره زموږ محبت نه وجه الله بیانې انما نونی یکنن الله یم محلد ور لهم دیت لیازدا د پارادایز دی سی واشیت منفقنا کی لیازدا د اجر دی سی واکی من غنا لا ولهم بيد ترى عذاب مهين عذاب رسوا كون کده ما كان الله نده الله تعالی ليذر المؤمنين چپري مسلمانان علا ما حالت باندي انتم عليه چتافي پابندي حتکه تر دي پوری نو دل الله مسلمانان نو مسلمانان کومون افیک دی او کک مسلمان دی ټول مراد دی دې نپری دی چې حالت باندې یو خالص مسلمانان او دی دې حالت باندې نپری جدا کوي ما کان الله ون دی الله تعالی المؤمنین ذا چې فریق دې مسلمانان علی ما حالت باندې أنتم تتعصوا عليه باقي باندي حتى ترضي بورية ميزة الخبيثة تجدعك يا قندل منافق لرا من الطيب دفاقنا دمسلماننا وما كان الله نبيلنا تعالى ليطلعكم دا چه خبردار کی تاغتا علی غیبی پپٹو سی ظنو بانده ولیکن اللہ علیکن اللہ تعالی چی ریج تبیع ورکوی من رسولی عید پیم برام خلو دارا من احچا لرائی شاو چی واری نرحی اطلاع علی غیبور کی بازی مغیباتو بانده خبرداری واکی بطوری مجزا خدا سی عام کانون میده چی ارچا تا دکا اطلاع علی نؤمن بالله يا بسيمان بالله الله بنده ورسوله ايمبالانو بالله بنده وان تؤمنوا كثرتا في ايمان الله وتتقوا ظنكم تكفرنوا سات فلكم اجر عظيم نستاذ ده بار اجر لي ده خصوصا المنافقان المسلمان هو المسلم ځکه مخکې الله وی خالص او ناخالص دو دوا کې منافقان پکې وو. لږ اوس په سمه د کزانم د کفر نه نه فاق ایمان نه دار مې سوالونه. اور بس زه ولا يحسبن الذين كفروا ان يقسوا په خپل بخلمان دی وبخلونه کوي بما فزكات او اوادی به حق د عالم البنده عطا الله او چې مر کړی دی الله دوی تامن فلہی د فضل الله نفذ بخل لګمان کیو او خير الله چې داو خلید قران دې بهتر دا کار د پارا دا شر د شر به دنیا کې هر څار د بخیل انسان د ارث کو بدوی دا چې پسترونکی ویلا بخیل دا او دنیا کې په بوهل سره مشهور شونې دا یوه زمت شه د آخرت عذاب او پېښل له خبره بیانې سیتو وقول ما بخلو به یوم فی عنا سیتو وقول ذنبیتوک وبلیشی امان وبلیشی ما اعمال بخلو به چې د دنیا کې بو خلل قرदय به پامې سره نو تو کا و منبا کښي یوم قیامتي پرند قیامت باندې نو دا اخرت شرشه راتاو بشتي د مار کشکلته به جامه کوله خووا چی او دا وته لا بیل د دنیا غمالي نه حق ولله یو د الله د دا پاره نه د بل چاره پاره میراث سمواتي میراث د اسمانونو د څوک دی مراس و دیتو جو انسان مل شنو بلتو تیمال پاتیش دا مطلب نیجی مغم روشنو اللہ بزمون وارس ش آم طور بس مونگا چی للشو ظاہری ملک مل ختم سنگا چی آم طور نور نروف بلتو مال پاتی کی بس دا وند اللہ تلو ظاہری ملک زمون ختم اللہ تفاتیش مجازن مراس و دل. واللہ دلنده پران دا نہ بل چاند کرا میرا سو سماواتی میرا اسمانو ذکره اللہ تبارک تعالی کیگی والله هو اللہ تعالی چه بیمات عملو پاسہ چتا شامل کوي خبیرون خبردار دی الحمدللہ رب العالمین ولاخرۃ من المتقین والسلام والسلام محمد والو صحابه اجمعین کریم خدای کریم چې فرزي حقوق دي واجبې حقوق دي یالله <سؤال> دا به په زړه بیان شي ازمو نو بیان شي چې د جام پم منحتی الله د نصیب کې دې پره پر حق ور د دې پر زمونږ کېاسي وش کریم خدای نیکاسي وش او کریم خدای که په شرک ایمان ختمي نو حدیث کې راځي چې دا ټیم کې د مرګ د د فتنه ده مرتلاکی دونه محکی و دی ایمان ده ختمی دونه رفت و کریم افضایی من تپیزت کی مرگراوه کریم افضایی چه دی ایمان سر دنیا ناشو ایمان یان ایمان امتنیک و عمال دی پار یان اللہ مرتبیل و مراره. انا عمل ام نمسان تیو